بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم ديني أجمعين وبعض هذه قانون أساسي مواد تبسيري كولو بسلسلة دريمي ما دي ترى رسيد اللي هو دريمي ما داك دي بأفغانستان قانون نشي نافذ يدلي د اسلام د سپچلی دی او په دیاسې قانونکې د راغلی ارزوښتونو مخالف وي په دی معده کې بیا په خپله دسامانانو فونو د افغانانو په فکرونو وااقونو بانې پسخند حل شوی د مسخره او باندې شویده ده هلته په شروع کې وای چې نظام به پهې شي ولاړه وي په دموکراسی به ولاړي او دموکراسی دا د چا نظام د خلکو د چا په اراده ولاړ ده د خلکو په اراده باې ولاړ او اسلام لا چار اغله ده الله الله لا, لا الله ده دی بشر ارادي او دی بشر خوخه تبكي زايشته ده نشته ده نو التويش نظام په ديموکراسي ولاري او تطبيقه وبكي دی بشر حقوق دی بشر په حقوق کې بیا صراحهن لكفر او د ارتداد اجازه شته ده پکې دلته بیا وایي چې د قانون اجازه نشته د شریعت اسلام مخالفي التوي دی بشر حقوق په تطبيقه دلته وی د قانون نش نه فعز د اسلام مخالفې لکه د دموکراسي د اسلام موافقه به خې کافر کې دلته د اسلام یو نووز بلایو حکمې ځکه د بشره د بشره د حقوق د نړیوالې اعلامې ماټلسمه ماده او لري هر شهر دین منی کله مسلمان ساب کافر کې څو سر باندې حسابونه کوي نورم ډیر مواد دسی دي چې په هغه کې د اسلام فرق نشته دا مثلا بشردو حقیقه د نړیوال اعلامیه په اوولنۍ ماده کې په وې مادي کې راضي وايي چې هر دغه انسان پرته له هر ديني قومي لساني او غیره توپیرنه خپل منځي کې او بل سر واده کوي خپل اخوخ پرته له کوم ديني توپیرنه کافر کافر سره واده دی ورته نور ډیر سایاندي چې هغه سراحتن د اسلام خلاف نو هلته وای د بشره خوک به نافز نظام به د خل خووي د خلکو په راده ولاړي او او حاکمیت حاکیت به د چاي دوللس به دې بیا د اسلام سره د اسلام مخالف قوانین به نه نافږي دا مضمون کریتیاوي دا ماده کریختیا عملیک کوول غړي خو په خپله همدغه ماده دا ټول قانون ساسی لغو کوي اند څه د ده <تصفيق> خپل همدغه ماده د دې لپاره بس ده چې د ټول قانوني اساسي باطل کی زګه د قانوني اساسي په خپل لیسلام سره مخالفت ده اند څه ده ده اسلام سره مخالفت ده کړنه <تصفيق> ده او معلومات فرانک چې موږ تاسو ولیدل وخت چې اسلام سره په خپل مخالفت ده او دا د ماده درې او ماده کوم چې دا, دا, دا, دا, دا به نشي نافذ درې نو معنا دا چې دغه قانوني اساسي به نه نافذ نشي. او اوست په نور مادو کې بیا رای چې د دولت وظیفهه لهشه دا قانون اسسی بهاف تت نه شرید به نه افین به نه دا قانون ساسی شريعت او نور اسسی قوانین بافی او نور قوانین بافی نهدلته مازې د خلکو په اقلونو او د خلکو په فکرونو بانې یو مسخاره شوی ده. د پېدې چې زه ساده خلک دیو د اسلام اسلام ټکو ګورم چې زه او د سیکولر خلک دیو د بيدین خلک دا د امريكانو ګډاګیان غلامان خلک دا دی په وې په دا وې په نه خلک دوی سره شته چې مناقشه کوي چې د قانوني اساسي کفر دی د دې منلو نه ده به ول پدری ما د چې یو قانون باندې اسلام سره نه فیزي نو په مقدمه کې چې لیکلی چې اسلام باندې نه فیزي دی خلقو پیدا د ولر نظام باندې فیزي په دیموکراسي ولر نظام باندې فیزي تر دې مخه ماده اساس هغه ده نه د اسدي خلکو د تیرستلو د پارا راولې په پا نور مملکتونو کې هم همدغه ډول ماده شته په نور مملکتونو کې بیا دا ور سره چې اسلام د قوانینو نه د قوانینو لپاره د مصادرونه اصلي مصدر ده یا د قانون جوړونې اصلي مصدر ده اصلي مصدر ده چې غیر اصلي نور سره شته ده نور مصادر هم ده یو استری اسلام د نور مسادر هم کېښته ده په مختلف شګلون وباني د رمادي په مختلف قوانینو کې راغلی دي په څلورمو ماده کې بیا وايي په افغانستان کې مل حاکمیت په ملت پر وړاندې لري چې پر وړاندې لري حاکمیت ملت پورې او په اسلام کې حاکمیت چا پر وړاندې لري بندگان به دي الله حاکمیت املکوي دي الله را لګل حکم به تطبیقوی نه د چ پخپله به حاکم وی بند په اسلام کې پخپله د سه حاکم نه وی قانون بم ده ده نافذ وی بلکې د دی د الله د حاکمیت لپاره سایه کون کیدې د الله رلیګل دین خلقو ته ور او په خلقو باندې تطبیقوی حدود به تطبیقوی تعزيرات دعوت به کوي د فساد مخنیوي امر بالمعروف او نهي عن المنكر بكي او دا طول اغشيان دي شبديكي دي الله حاکمیت متحقق کی دي بندہ حاکمیت نہ بندہ التا فقط دي ومکلف انسان دي وحارس او پیرادر انسان په حساب نه التا خپل رول ادا کی خپل بندہ حاکم نی نه بده بندہ خوخه دي قانون په شکل کی حاکم نی خدلتا وای افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې لري چه په دولي ډول او یی د خپل استادو عملیکويی خپل ستا للار د پارلمان ته باستاجی لږي او هغه استستاجی به بیا ته قوانین جوړي او هغه به عملیک کووي په همدغه چلومه ماده کې یو بله خطرناک که خبره ذکر ده او هغه ده چې تااسې بګورې دی ته متوجی نه شه او عام خلک هم دی ته متوجي کېي تاسیې ورغ زه د ما در تللولم پهکاره به تسته کېشي نرو نه اکاره نه او به نهوي نه وور کي قان اسیت چلومه مادهې د افغان ملت لاغو ټول افراد چې د افغانستان تابعیت ولري عبارت دی د افغان کلمه د افغان ملت پر هر فرد اطلاق کیږي د ملت صحه یو فرد له افغاني تابعیت څخه نه محرومي په خاره پدې کې چې د اسلام خلاف خبره خبر هم نه ښایي کنه عام خلکو ته خو دلته به اوس درته اساسي خبره راوخيم او ټول خطرناک مواد هم دی پکه ام داد دا. او داسې چې دای وي د افغان ملت لټول اوغه افراد څخه عبارت دی چې د افغانستان تابعیت لري افغانستان کې د افغانستان تابعیت لري کنه ها لري سکه د افغانستان تابعیت لري کنه لري څورځې مخ د اشرف غنی احمد زی خزته چې عساید لبناني امریکایي عیسائی خزده هغه ته د افغانستان تابعیت ورکړ بار افغانستان تابعیت ورکړ د افغان یو شو او ولنه بیرغی خکار په قانوني دول بني ای د شاخه زبې د راتلونکي جمهور خزا چې کندید د یاسي دی جمهوریت دیغه خزه به څه شي د افغانستان اوله میرمن باندې اول چورته وای هغه به څه شي اسایی وای جمهورستان تابع تل لري کنه اسایی به د افغانستان تابع تللی هندون د افغانستان تابع تللی سې کم د افغانستان تابع تللی یو نیمه يهودي د افغانستان تابع تللی د شمال کې چې په هرات کې او په مزار کې یو څو يهودا نومو چې اوس اسرائیل ته تللی خداوی دا چې د افغان څوک چې افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان کارت او تسکيله لري دوی ته سوالیکي افغان ویلیکی او بیا همدغه ماده د موضوع سرنورم شرحه کوي د افغان کلمه د افغان ملت په هر فرد اطلاق کی هر یو ته افغان تر دیر مشکل پک نشته مشکل له کمزه شرو کیږي مشکل له ديزه شریکي چې ورسه او بل ماده روانه ده په هغه کې بیا وایي چې هر افغان د دی کاندیداتو او د دی کاندیدولو حق لري هر منصب ته د دی کاندیداتو او د دی کاندیدولو حق لري معنی دا چې هندو ويالي افغان شو سې کې افغان شو ی سائه افغان شو يهودي او ر افغان شو په قانوني دو ل قانوني ورته افغان وویل او بیا مدغه قانوني اساسي ورسته چې هر افغان دې څه شي حق لري دی کاندیدادله او کاندیدولو یي سائبر رپورټ کېږي وای بز افغانیم دا دمنشنلټی ده دا مې کارت او تسکره ده زه د ریاست جمهوری لپاره کاندید یم کمپاین کوم څنګه مخه شنو ولي زه افغانم علي د قانوني اساسي کې لیکلي دي شه هر افغان دی کاندید دی دل حق لري چته ورته وې ته افغان نه وي ته ورڅخه افغاني اساسيت سره مو ماده وګرش ته افغاني م کنيم هرڅوش دي افغانستان تابعيت لري افغان دی. دلی ما افغانستان تابعيت ده نه د تذکيره ورشه په ریاست د احصائي وزارت خارجه داخل داخله کې وګرز افغاني نو هر کاثر به بدلت دي هر منصب لپاره دي کاندید دی دل لري او دي هر منصب لپاره دي بلچه دي کاندیدوله حق به هم لري خبر پويښوي ها <تصفيق> فا دا سي حالك شرب العالمين با إسلام كافرانو تا فا مسلمانو باني دي حكومت كاولو دي حاكمت شلو اللي حق ندعي ورقرائي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرقز با الله نقرزي سبا ربا نكي الله تعالى دي كافرانو لارا فا مؤمنانو باندي ترطول اللوية لاراج پر لا لا لا مسلمان پريغي غدي حاکميت لارې حکومت ده لارې دغه قانوني ډول باندې کافر ته لار خلاصه کړی د چغراشي مسلمان ملک نه هر منصب دي په چغوري کاندید شي یا بلته کاندید کی څوک د نشه ولا ته کافره څوک د نشه ولا ته مديني نه مسلمان خاوره ده دین دی ته سيكه ته هغه ده ته يسعيه ته کومونستي ته په اسلام مسلمان نه ته کوم کده نشه بابا ته ور څخن اساسي وګوره په امني اساسي کې هر افغان حق لري او څتورته وای نه افغان نه بيخي ته کافر افغانان سماناندي دوي دو تورسه سره ومده وګوره البته کې زه افغان رانه لایم البته کې دا نه دی ویل چې دلته هر مسلمان افغان ده البته ویني چې ارڅو چې دغه کارت یا تذکره په جيب کې دې ځن سره لري یا پاسپورت لري دا د هر شي ده د افغان ده خبره پوه څانسي دا د سلورې مې ماده خبره ده په پنځمه ماده کې قانون اساسي او دي, دي اساسي قانون او نور قوانینو د حکومتو تطبیق له استقلال ملي واکمنۍ او ځمکني بشپړتیا څخه دفاع او د هواي امنیت او دفاعي قابلیت د دولت لا اساسي وظایفو څخه دا د استقلال خبره د ملی واکمنۍ خبره د ځمکني بشپړتیا خبره او د د دفاع خبره د هواي امنیت او د دفاعي د تامین خبره دغه ورو کې څه مشکل نشته دا. دا مسلمان تم په کار دي دا ټول شيان وکی په دې دي اساسي قانون او د نورو قانونونو د حکومت تطبیق د دولت لاساسي وظیفت څه ده د دولت اساسي وظیفت څه شاده د دې اساسي قانون تطبیق کول د دې اساسي قانون تطبیق کول کې شریعت تطبیق کول د دې اساسي قانون په دې اساسي قانون کې کوفری مواد شته که نشته <تصفيق> شته شته دغه دا. کوفر تطبیق کول د دولت لپاره اساسي وظیفت څه ګرې کې نه ګڼي منګور په اړه تاولله خبره که د خپل خپل لیکله د دې اساسي قانون او نورو قوانینو د هكونه دولت دي. دي اساسي مزيفو څخه دی په قانون کې چې هرشي دولت مکلف دی تواجه شي خبره ته ده مکلف ده ځان نه بولي مکلف ته شریعت د تطبیق قانون په تطبیق کولو مکلف یمه نه يم ځکه په قانون اساسي کې په ټول خلاصې کې د شریعت په کید نظر اغلی. پشپږم ماده کې وايي د دولت د ټولنیز عدالت د انساني کرامت په ساتلو د بشري حقوقو په ملاتړ او د دولسوالي ولسواقۍ په تحقق مکلف دی. دولت د ټولنیز عدالت انساني کرامت په مشکل مشکلی کې د بشري حقوق په ملاتړ د بشري حقوق کمه او تاسو ولې د حقوق فرد کنه اسلام نه د ګرځیدلو د مرتد کډلو خاره بیرغی اجازه پکشتا کنسته اطالاسلامه ماده کې ها نه وښتمه ماده کې دا ویل کنه چې دا به په اسلامي شکل باندې به تعبیرې هم نه تعبیر ودی ملل متحد د حقوق مطابق کیږي دا د څوک تغییر تبدیل تبديل نشي راوسته لای دولت سيناول اي مقالف بولي دي بشاري حقوق و او دي ولس واقف تحقق ولس واقف ممانا؟ دمكراسي دي خلق و حاكمت من قد تلك المفاهيم مخي شرحكو يمكنه وانا أرى ما دهكو دولت دي دمكراسي حقوق و بالملاطار بانده مقالف او دي بشاري حقوق و بالملاطار بانده مقالف دي وانا قانوني اساسي كي داس چل کرده چ حق و باطل سره غټ وټکړیو په بل کې د سمندلې دي ا ته لبس حق بل باطل شوړتوي حق باطل سره غټ وټکړی په داسې ماهرانه شکل باندې په داسې ماهرانه شکل باندې چې سړی هم اسلام باندې ورته پوه نه او هم د غرب په قوانینو باندې پوه نه او د غرب د ژوند په فلسفي او په فلسفيانه سیاسی مفاهیم باندې پو نه څوک په پیګینه ډیر خلک دي ډیر ملایم دی کم ځکه کفر ته کاست کم ځکه کفر يهودت و وساياتو ويندو یو ځکه نه دلیکله ولوي په اول ما دیکو ما د دي اسلام د دي افغانستان دین ده درې ما دیک نه دلیکله چې یو قانون مخالفت نشي کېده لکه دا سیو بل کې سره منډلې دي څڅوک دقیق ورته متوجي نشي او د دې متخصص نه غ تشخی سو نه شي پو خبره باې په ومه ماده کې بیا همدغه خاون یا ساسی وایي دولت د ملګرو میتونو د منشور د دوول د معهدو د نړیواو مسااکونو چې افغانستان لاغو سره تړول لري او د بشریخ قوکوو د نړیولو اعلامیر رعایت کوي د ولادت د ملګرو ملتو د منصور د ملګرو ملتو منشور د کفار له خوا جوړ شوی ده د کفار او اهداف او مقاصد تر سره کوي مسلمانانو ته به کې به د تصرف اجازه نشته نه چا داتې نو وخت چاله کته راشي په دې قانون کې خپل د دي دین احکام او یو امکو ته چاغبه کوي رعایت کو د ملګرو ملتو قانون یو کفري قانون دی د امنیت د شورا دایمه دا غړي پنځه کفري یوادو نه دي تقریبا نیم مليار مسلمانان به خلشت په پختل نه دي د دنیا کې وسيګي کنا تاسو فرمايشه وغوښتن او خواهش لري کې نه لري خو دولت د ملګرو ملتونو د منشور باندې مکلف دی د اړायته مکلف دی بین الدول معاهدو د دولتونو ترمنشه مواهده شوې دي کغه امنيتي مواهدي دي کغه اقتصادي او تجاري مواهدي دي کغه سياسي مواهدي دي کغه تعليمي مواهدي دي مثلا په تعلیمي معاهده کې لري چې ټروريزم په خلاف یعنی د جهات په خلاف کار پی کېږي او یو یو مضمون یو ماده یو لفظ بم دا شنه پر خو د لیکي چې خلک جهاد ته د غیر په خلاف یا د کفار په خلاف تالتريخواله ته تا چوي دا زې سره پاس کړی دی په اسکول لارینه ملي ملاتړ دي تعلیم او تربیه دي ادارې لارینه دولت ولې ټولو بین الدول معاهده رعایت کوي د نړیوالو میثاقونو دبنومې لري تړونونو چې د اسلام سر مخالف کوي که موافق دي د دې بریاयत کوي چې افغانستان لا غوسره تړاو لري د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه برعایت کوي د بشري حقوق بشري حقوق دونه دونه دونه د فرازکراوړي دون د اصلي شای په کیا ماغلي د نور ټول اسدي سرخو لبشيرينو نکريزو دي, و, لبشيرين و, و, دي و دي اترو و دي چې نو په ځای استعمال کړی دي اصلی شې په کې د نړیوال متحد منشور او د بشر د حقوقو نړیواله اعلان دی کې اصل شېاندی ورستوي چې دولت د هر ډول ترورिस्टي اعمال او مخدره موادو د کارولو او قاچاق مخنیوي کوي د مخدره موادو مخنیوي سې په دواړو سترګو منلایي د قاچاق مخنیوي په دواړو سترګو منلایي باید اوس د ترورिस्टي اعمال وايي د چې ستر ازي شورا د تعریف کو په دنیا کې شته چې جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې د لوی جګړه روانه ده د جګړه تدې د سیس په خلاف جګړه وایي د تروریزم په خلاف جګړه مجاهدینو ته څه وایي تروریسټان جهاد ته څه وایي تروریزم او د دوی د نړیواله جګړه د تروریزم په خلاف جګړه د نړۍ ور انتر د تروریزم په خلاف جګړه نو د تروریزم په خلاف جګړه جهاد علی no, تروریسم نو تروریسم د دوی په عرف کې د دوی په اصطلاح کې هغه اصطلاح چې د اوسې د دوی میډیا د دوی قوانين د دوی تړونو د دوی پوزونه کوي هغه چاته وای ها جهازم جهازم او ترنستان چاته وای نو دولت باندې هر ډول ترورستي عمل مخنیوي کوي هر نوع جهاد مخنیوي کوي زکه هر نجاهات مخنیوای کوي چې دایله کفار و سلام نتی ترون غاړي امزا کوي کفار بدل ته آزادانه ګرځي بي محاسبه به عملیاتونه کوي او په تړون کې داور ته امزا کوي شته 1000000000 نه شي ویلې نرغون خپل کار کوي او مجاهد وايي د وطن سره د آزادو او دې په کال کې څلور میلیارډ د حکومت تر کوي چې په دې باندې پولیس او استخبارات و خرابکيان او د بلاوی په اوچلې منتوجي سي کنه ها نو به به دغه تعریف شلي کېد بل څه په اغوی وتاي دته ټوپک چا کړې دی حکومت <متحدث> ته غربيانه امریکا مرمهي څو گور کړې هم دوی ور کړې تنحافظ څو گور کړې تمرین څو گور کړې بیرملرېم لاټړې څو کړې بسره تیاری دي شاګرځي اغوی به چاته تورستان وایي د کوفه دای دینه تورستان وایي نو دیم تبېله چې وسلایډ مې غواړم ټوپکې د مې تمرین د مغز ډوړې د مغز لباس د مغز تنخای د مغز تمرین او روزنه د ای مغز لخوا نه اهد د هدف تعیین د مغز لخوا نه د دوخمن تعیین باید شاله خوي ها د غل خو نه د به د تا نه شعر مې درکړي نه څه خیراتي خو نه درکړي خو د ما د دوخمن او دغه د دوخمن څوک ده مجاهد او مجاهد ته څه وای توریسټ توریسټ نو زه هر راز تو رو رستی عمال و مخنوائی بکوی دولت یعنی در هر دول جهاد مخنوائی بکوی که اگه در خلی جهاد ده که قلم جهاد ده که در توپک ده که مال جهاد چې کم تاجر کم نیک سڑای مجایدینو سر امرست دو که خبر شي بندی که یا نه بندی که ی کم محاصل کم شاگرد کم استاز یا مزمون اولی که انترنت فیس بوک یا بلچر اغه دوه بندکي تهديدوي کانه تهديدي ها <متابع> ها <متابع> ملای نه ویناونه منه کدي دکنه په دې موضوعاتي کې به وینا نه کوي د دو هر ډول جهاد مخنیوي بکی او دغه د جهات لپاره د تروريزم تکي چې و وایو دوی دوی جهاد ته یا تروريزم مجاهد تواي دا د موږ اخوان نه د تپل شوی تعریف دا د خپل عمل نه دغه شی تواي په ټوله دنیا کې مرتواي په مجاهدت تروریسم و جهاد تروریسم و غیره جګړه د تروریسم خلاف نړیواله جګړه وای نو د دې د تعریفونو پر وړاندې کې د دې د مصداقونو کې د قانوني اساس د دې ماده د هر راز ترورېستی اعمال واضح معنا همدار او زیچې د هر راز جهاد به مخالفت کې یو مخنیوي وي کی. کی ده خو په و ماده کې خبره دوی د پدومشت ممه ده کې وای اند افغانستان د اتباو ترمنز هر راستا تبعیزه و امتیاز مانه ده دی ونسان اتبا چارڅو کی دغه ټولی او ډول غنل احترام بم د ټولی او ډول کیه مرتبه بم د ټولی و د کفر او د اسلام خبره دی پکې نه نه ټول به اورول مسلمان بم کومه غرزه خل لري کومونیست خل لري یو تقوا دار سړی بم کې امر زرخ لري لکه بيدینه سړی چلرې یو مرتضوی او ای صاحبم بکې امر ارځخ لري لکه مؤمن مجاهد مخلص سړی چلرې ځکه قانوني اساسی واي چې د اتباو د دی دیوانستان د دی اتباو ترمنز هر راستا تبعیض او امتیاز مانه دی دیوانستان اتباد دی قانون پوره نه مساوي حقوق او واجب لري فڅرېشته ماده کې وايي ازادي د انسان طبيعي حق دی دا حق د نورو آزادۍ او اولهامه ممسالله حپره ته چې د قانون دلارې تنظیم کې حدود نه لري او مومی مسحونه نه متظرره نه شي او د بل چې ازادی ور نه متظرره نه شي باقیمانده د انسان ازادی حدود نه لري چې چ کول غواړی اه دی کوي ماې شبل و غور نه د بل چې زااد وونه منتظره نه شي او د دولت عامه مسالله ور نه متظرره نه شي د اماغ د لیبرالزم ازادی ده لیبرالزم د لیبرټین اکثر لیبرټ ازای ت چې د آ چ نه آزااددي. هر دینی قیدوبند نه هر اخلاقی قیدوبند نه ازادي ما په ديموکراسي کې شخصي ازادي راغلي غشي دي عقيدي ازادي راغلي ده دا ټول ازادي ورته دي قانوني اساسي ور کړيدي په وشتمه ماده کې وايي هیڅ عمل هیڅ یو عمل جرم نه ګڼل کېږي خو دي هر قانون لمخې شه دي جرم تر ارتقا د مخه نافذ شوی وي ګوري هر هغه عمل چې د اغ قانون د نافذول دل... نه یعنی د نافذ قانون نورست شکم اعمال کی او هغه دي قانون مخالفي به جرم وي خو که دغه قانون چې اوس نافذ دی دغه قانون ورته جرم نه ویلای او یا عمل په داس وخت کې شوي چې دا قانون نه دی نافذ شوی نه غسه بنني ولیکي مجرم بنوي د دې مثال داده د دا. دې مثال داده چې یو سړي نه کړی ده. دی قانون اساسی دی د قانون اساسی دی د تطبیق نو دی د تدوین نو دی پاس کېدنه د دې نه مخکې قانون اساسی لا جوړ نه دی غرسې تدبیق شو اعلان نه دی غرسې ځناکه نه ده سره مخبل اعتراف کوي شه گواهان یا ار څور باندې پېک شم دا قانون اساسی وایز په باندې نه تدبیق ومه ولی دا ګنا په داسې وخت کې کې د قانون اساسی نو چنو نو خو پاک شو خلاص خبرې دې باندې غنښ چې تور تواید شریعت لنګانه دا گناه ده او شریعت خو دې کنه اساسی کې ما یاد کړنه ده ما خو ویل چې دې خپل نن له تطبیق نو مخکده ورسته تر یو عمل جرم نه ګڼلای کیږي مګر دې هغه قانون لمخه جرم تر ارتكاب دې مخه نافذ شوی یعنی اول قانون نافذ شوی او بیا دا جرم وشي و دې شریعت خبر خمه بيخ کړنه ده او دا جرم مثلا چې دا شوی ده د تر قانون اساسی مخ که شوې د په هغه چې دې مخه د دې ملکیت ورو لره مانه شرط وايي د الله په دین کې جرم ده شاهدان په بنره غلي دي د مسلمانانو ملک ده یا په خپل اتحاد کې سره یې شمال ګنا نه پاکه دی نه ده هغه جرم به اورښتوي لکه چې د دې قانون تر تنفيذ وروسته شوی وي د قانون تر تنفيذ مخ کې چې شوی هغه جرم نه دی اورسته به د قانون له حکومت پرته تعقیب نیوال کیدای توقف کیدای نشی هر چاته سزا نشی ور کول کیدای مگر د بسلحت محکمه په حکم او دغه قانون له احکام سره سم چې د اتهام ور عمل تر ارتكاب مخ کې نافذ شوی وي ک قانون ورسته نافذ شو او دا ولو که شرعي جرم یغه مخ کې شوی دی دغه تدقیق په نړیوال نظام مکلف نګنی نګنی ولی او قانون نافذ شوی څطور دی الله <سؤال> قانون خوراغه له د نفاز لپاره ده هغه خو په پخپله په اتوماتیک ډول <سؤال> پخپله نافذ دی هغه د چانه د امضاء محتاج نه دی الله را دغه د دې لپاره چې فیصله به دغه په اساس کوي هغه هم یاد کولای نه دي ځکه نه اساسي کې خو دونو مخ نه دراغه دغه پدې مکلف نه ما ځکه د دولت واجبات څه ده مکلفات د دې قانوني اساسي تطبیق ول د شریعت تطبیق ول نه اغه ما خدای ویلنی دي چې د دولت وظیفه دي شریعت تطبیق ولدي دا ټول قانون اساسي ولاته ولاته چې ترته دا وکړل چې د دولت وظیفه وظیفه د اساسي قانون د شریعت تطبیق ولدي نبی کار وکما په ما باندې ولدا چې وکړ کې چې ما غوښبل کار غنل نه ده کوی څونه لوي د کفر خبري دي خو په داس ترتیب باندې خبري کړی دي په داس ترتیب باندې خبري دي چې ساده سړی په سته هی نظر نپي باندې پيږي تا څه خبره مې پیګې کړه صحه ته کې وايي وای د افغانستان هیڅ او تبعه په جرم باندې د متهم کې دول عمل بهرنی دولت ته نسپارل مگر کی مگر د ورته معاملې او د هغوی نړیوال تډونونه لمخې افغانستان ورسره تڑاو لري یعنی افغانستان کې کابل دولت یو څوک مجرم ګڼي نو هغه نو ورسپارورته حق نشته چې رانه بوځي او کوم تعمل دا څور سره چې د موږ مجرمين چې تاسو سره دی غتاس موږ ترکه چې د موږ تاسو مجرمين چې لمنګ سره دی غمو موږ تاسو ته درکو او یا په بنوم نړیټی تړونونه کې د نړیوالو شایوی او کفر تړونونه نبي هم فکر مینو که کفر تړونونه کې چې فلانه مجاهد انټرپول ته مطلوب دی انټرپول ان انټرنیشنل پولیس انټرنیشنل پولیس ته بنوم نړیټی مطلوب دی او هغه وسیږي او د خاطر مطلوب دی د جهاد خاطر شوی په انځه کې بلند کې کافر مزار کړی دا بلاني کافر ملک دی طوان روسي په خپل وطن کې نه کافر د ظلم مخه نیول دی نو یمغه بیا مکلف شو ورته وری کوله ځکه نړۍ وال ترون د کشته او د دې نه علاوه چاته نه ورکو که چې نه ورکو د پر زرګونو چې په زندانونو کې پراتیلي باندې دي امریکایانو په زندانونو کې په بګرامو په غونټنمو په نور کې په سلګونو غونټنمو کې باندې د کم قانون په اساس ورک موخه د امریکا سره د بندیانو د تبادله تړون نه لري بلفر سکه ولرو بیام حرام ده زکه چې دی امریکا مجرم خصما استایلې سره دا خصما ماخد ما فار مجاهد امریکا د مجرم ده مجاهد مجاهدان امریکا ته ورک امریکا ته د مجرمي ما ته خو غدي قدر ورسره ده ناس دا کنه ما ته د قدر ورسره ده دغه تبادل د بندیانو د په خپل خپل ذات کې روغه خبر نه ده په نه هیشتمه ماده کې وای دا سه جزا ټاکل چې د انساني کرامت مخالفه وي منع ده کارا خود صحیح خبره ده چه مشکل بکنه کاری؟ خوست رازی چه اگه چې بین دول معاهدو او د مل متحد منشور او د بشری حقوق و او نور جزایی قوانین اگه دی انسانی کرامت خلاف گرنی اگه چشی توائی دی خلاف؟ اسلامی حدود و توائی دی چه نلاس پری کول د غلان نلاس پری کول و تویده انسانی کرامت خلاف رجم کول سنساراول ودا د انساني کرامت خلاف په درو باندې و هل ودا کرامت خلاف یو ول سټول تباکول د اسلامی کر کرامت موافق ده یا کله بمراول په تور شپکی او څوک د خپل بچیان په منځ کې ویده په درون باندې هغه وشتل د انساني کرامت موافق ده خو دی نه الله سپریکول د شرعي سزا فبنیات بانيَ دیگر الله دیALLY ادجاً معدوم دست دندرت مخالفه. نسخنه در نفخ شخصی حدود نفخولی假ی آن facebook بلکه احساس حدوث وشخص اختی detta انسانیihat خلافه. واست نسخا انسان اختیار الدفعات که حکش شعاص بهایته؟ اَن diyor انسانی Trading و instID عرض weer اپنی تش در این امسانی حدود ست فاخcing شعاص بحال ها مع دنیه و Organ Kabul نو امدا هغه ځده چې کلونه امریکایانو د ګډاګي نظام ته جوړ کړی په 134 لسو کلونو یا 130 کلونو کې د یو ځل د پاره هم چرته دی الله حد نه دی نافذ شوی تاسو چرته دی لیدل چې هغه څنګه سر کړي ځاني ځانیا تاسو دی لیدل چې د چان لاس پر کشوي تاسو دی لیدل چې څوک د شرابو خاطر په درو بنو حل شوی تاسو دی قاطر چې خاطر قصاص شوی مجاهدینه یې دام کړی دی خوشهراي حدود یو ځای کې مند دي غشي تدویخ شي والي زکه چې دلته نه وشته ما ماده کې دایې چې د سزاګان نه نه دي, دي خلکو وجل ژوند دي, دي خور لاندې کول په خلکو کورونه اړنګول خلک دلېز هجرت ته مجبورول او جنازو باندې ولاړ خلک وشتل په تراو باندې ولار خلک وشتل دا ټول د انسانی کرامت موافق دي خو اغلن لاس پر کول او ځانې رجم کول شنو خلک د شر نه خلاص شي د انسانی کرامت خلاف ده. تا شده ده بشاری حقوق و قوانینو که وگوریه په تفصیلات و که اسلام احکامو تا اسلام حدود تا ده ده انسانی کرامت مخالفه سزاگان ورتوایی. په در درشمه ما ده که وای ده افغانستان اتباه د انتخاب اولو او د انتخاب ادلو حق لري. سووک حق لري افغانستان اعتبات سووک دی هرر سره چې تشه ده کهدو د که سک ده که یهود ده که مسیاه ده که هرمللحد ده که کموننس د ک کولار ده که هرر چوک ده خو چې مازی د کارتور سره دی د تشکه او سر د افغانه پاسپورت ورسره ده اغ د انتخاب ده لو هم لري او د انتخاببهلو ح لري لږ حق څخه دی ګټ اخستلو شرایت اولارري د قانون پوسيله پو تنظیم میگیي. څوک so, څوک so, لانتخابیدونه نشي باندې کاول دي بارہ کې مخ خبره خبر کړو دي بیان ازادي لتي څخ خوندیده په څلور ډیر شمه ما دا کني هر افغان حق لري خپل فکر دی وینا لیکنه انظور یعنی عکس او یا په نور وسلو د نور وسلو لاره په دې چې په اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګن کړي هر افغان حق لري چخپل فکر دی وینا لیکنه انزور او یا په نور وسيله دي عبارت کي دغه غلطي ده يا دي نور وسيله لاري چې په دي اساسي قانون کې راغلي دي دی دو حکمونو مطابق ترخه لشي دلته د هر افغان خبره شي ده څه خبره شي هندو هر افغان کی راضي کنا سکھ په هر افغان کی راضي کنا مسیحي په هر افغان کی راضي کنا يهودي په هر افغان کی راضي کنا د ومنځ په هر افغان کې راځي کنه سکولر په هر افغان کې راځي کنه د هر یو حق لري چې خپل فکر دی وینا لري د لیکنه لري د تلویزیون لري انزور یانه یعکس که ژوند ایکس وي ثابت ایکس وي له هغه نه لري د دي قانوني اساس دي حکم مطابق رعایت شديدي قانون اساس دي حکم رعایت به کې کوي سرګندول شي خپل ازادي دی بایان لري د هر یو خپل عقاید د تلویزیون خلکو ته خبر او لشي هر یو خپل افکار خپل نظریات خپل عقیده د تلویزیون لاري د اخبار لاري د رادیو لاري د اسپیکر لاري د مجلې لاري د انټرنیټ لاري خلکو ته خبرو ولشي نو بسمانه ته خبرو ولشي څه بندي زور باندې نشته ده د افغانستان اتباع حق لري چې د خپل مادي او یا مانوي غوښتنو د تضمین لپاره د قانون له حکومت سره سم ټولني د افغانستان اتباع حق لري چې د قانون له حکومت سره اساسی بندونه جوړ کړی په دی شرط چې د ګون تګلار او خلنلار د اسلام د دی سپیشي دین د دی احکام او په دې اساسي قانون کې دراغل او نصوس او ارزښتونو مخالف نه وي د اسلام مخالف هم نه وي د اساسي قانون کې دراغل او حکومت د بشر د حقوق هم مخالف نه وي بشر حقوق او اعلامي وايي چې چوک مرتد کی اجازه لري اسلام وايي اجازه نه لري دا به دواړو واسطه تدبېخې څنګه دلته بت اسلام تدبيقي كدلته بت بشار حقوقي اعلاني تدبيقي كدلته د ملګرمل له تو بت تدبيقي يصرى د مرتد شو اغه د خپل حق وکراوه اسلام ایدای مرتد شو دبن توبه او واسه کتوبه نو بسي وی وژنه مړیکا شي نو تبوس كم يو د ګوندونه حق لري خو شرطه داده او دا د سيور شر د چن ن سره کې دون کې شر د ن متحق کې دون کې شر د د ګن تشکيلات او مالی سرشني به سرګندوي شبه نظامی او شبه نظامی تشکيلات او هدفونه بنل لري جهادي تشکيلات بنل لري هر ګن په پاکستان کې جوړيږي عسكري کار بنک جهاد وس عسكري کار د ملکي عسكري و اصلي کې د ډول سرني و اصلي د ډول سرني د پاره کې ګن جوړي پروانه کوي خو د اصلي ګن جوړنکي د وسلي غوند جوړنکي د جهاد غوند جوړنکي د اسلام لپاره نظامی فعالیت و نه لري جهادي حرکت دا و نه لري د قوم سیمه جغي او مذهب پر بنسټ د غوند جوړول او فعالیت کول جواز نه لري د قوم په نامه د سیمه په نامه د جغي په نامه او د مذهب په نامه غوند جوړول جواز نه لري د جبهه په نامه د قوم په نامه د سیمه په نامه دا ټول سم خبرې دي خو د مذهب ټکي د مجمل د کم مذهب حق مذاهب کنا حق مذاهب یو مذهب حق مذهب وي او د حق مذهب د لپاره ته یو منظم تشکيلات جوړه وي نو بیا وني د باطل مذهب د خبراوی لپاره بندیز ورغوا چې حق مذهبي په دین ولاړ وي په اصول ولاړ وي په شرعي دلیل ولاړ وي غریبن دې بندیز اجازه شادر کړه اخو یم مطلب شاید اخو باید وشي هر جمعیت او غنچه دې قانون له حکومت سره سم جوړیږي د قانوني موجبات او با صلاحیته محکمه له حکومت پرته نه منحل کیږي د افغانستان په حق د دې چې دخل ورو او سويز غختنه د تضمین لپاره قانون سره سم به وسلې او مظاهری وکړي به وسلې غونډه مظاهره وکړي کله به وسله ده حق ده حق له بارده حق دي دفاع دي بارا نبقى اجازه منشتداب مش بقدر سم ماده كده سبحانك اللهم